Напад виклику, і тому вам кортить ширше розгорнути блокноти рішуче шарпнути сторінки. Ви готові на перекір уставленим канонам шукати рухомої змінності? Ви готові на перекір абсолютній змінності шукати чогось єдиного, непорушно суцільного? Хай. Кажете ви, живуть протиріччя, що рухають все вперед. Хай живе повсякчасна змінність. Хай сьогодні з минулих болісних думок, що перетворились та загузли на кремінь, буде викресано іскри радості. Хай сьогодні невичерпну любов і жадобу примушено буде трепетно сміятися. І ви вже поспіхом гортаєте сторінки. Ви вибираєте на свій смак які завгодно уривки, ви пристосовуєте їх, скільки можливо, один до одного, ви комбінуєте з них, скільки можливо. Різні ситуації. Одне слово несподівано й захоплено творите якийсь многобарвний твір. Ви наче складаєте інкрустований малюнок із того листя, що, злітаючи з дерева, падає десь по куточках або невтомно кружляє і пломеніє в буремному вихорі днів. Шалено швидко пролітають ці дні, мчать життям, як розлогими степами. Буйногриві місяці пропливають, як гордовито задумані кораблі. Наші роки, щоб не вернутися. Мелодрама. Щойно прийшли з роботи. Ви трохи стомлені. Така душна випала днина. Ви лягли в своїй віддаленні від міського центру кімнаті, що міститься на другому поверсі невеличкого будинку. Заплющили очі і одразу почала вас огортати приємна охолодь-затінку. Почала заспокоювати рівна тиша, що нею сповнено все довкола. Там десь ген-ген, ніби за кілька верстов чи глибоко під землею, невгавучий гуркіт міста, а тут незмінна густа, Холоднава тиша. Та раптом чи чуєте? З того міського шумовиння особливо виразно вихопився, влетів крізь розчинене вікно, заборсався, як птах у кліці, затремтів, як той птах, умираючи, і зітхнув в останнє мелодійний звук металу. Фанфари? Здається, десь. Сріблогорлі – фанфари. Ви підводитесь. Уже ближче загерміла оркестра. Десь у вашому будинкові нетерпляче гуркнули двері. Хтось швидко перебіг коридором. Хтось розсипав несміливий гомін. Хтось розгубився. І ви підходите до вікна. Це праве вікно. Тут є ще ліве, протилежне. Задивилося просто на кладовище, бо стіни вашого міського будинку просто межують із кладовищем. Ви отгортаєте рукою галузки яблуневих верховінь, що заважають вам. Аж три яблуні потрапили якось у цей закуток і розрослися тут напричуть пишно. Три великі яблуні під самісіньким вашим вікном. З другого поверху вам видно внизу старенький паркан, що тягнеться близько повз стіни будинку. Такий безсилий, безпорадний паркан. Він ніби ось до піру згинці шкутильгав та раптом згинці зупинився, замислився. Чи варто йому далі? Чи варто, коли так напосідливо...